A Ràdio Palafrosini us proposem l'hora del peix fragil.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 tres a les 10 del matí i fins les 11 en directe l'hora del peix fregit amb Ruben Bon dia, és divendres, divendres 24 de gener. I en aquest espai de ràdio Palafrugell torna l'hora del peix fregit, després d'una setmana molt intensa informativament parlant, per tot el que ens ha deixat la borrasca glòria a casa nostra, tots els efectes del temporal que ha deixat a Palafrugell, també a la comarca del Baix Empordà i a tot Catalunya en general, doncs aquesta hora del peix fregit d'avui, no podri, com no podia ser d'una altra manera, estarà dedicada a tot allò que ens ha deixat aquest temporal de 4 dies. En aquest sentit, doncs, repassarem les principals incidències que ens ha deixat a casa nostra, també a la comarca. Escoltarem a diversos alcaldes del Baix Empordà valorant aquestes incidències i tancarem aquesta primera part d'avui, canviant radicalment de tema, perquè la vida contínua i avui tenim a Palafrugell doncs, l'estrena d'una obra de teatre. En parlarem amb el director d'aquesta obra, que és a de l'Aula de Teatre de Palafrugell. En aquest cas, doncs, entrevistarem a Dani Rebollo, amb el qual, doncs, Conversarem al voltant de què, com han treballat i de què els espera en aquesta obra de teatre que es titula Les noies del calendari. Nosaltres, doncs, després de la segona part, tindrem l'habitual secció de menopausa amb la nostra experta en salut pública i menopausa, la Carla Romagosa. Per tant, doncs, com veieu, tenim molta teca per endavant, així que comencem! I començarem aquesta hora del peix fregit d'avui, doncs parlant de Llafranca ha estat el nucli de Palafrugell més afectat per el temporal Glòria, per aquesta borrasca que ens ha passat per casa nostra durant quatre dies, i com us dèiem, el nucli de platja més afectat a Palafrugell ha estat el de Llafranc, i ahir en conversàvem precisament amb el regidor de Serveis, Mobilitat Pública i Protecció Civil, en Pau Lledó, el qual des del peu de canó doncs, hem, vam comentar doncs, les principals afectacions que va tenir aquest temporal a Llafranc. En aquest sentit, doncs us hem de comentar que la principal afectació es troba al carrer Francesc de Blanes, en aquest passeig a la part central, doncs, inicial d'aquest passeig de Llafranc és on es veuen els efectes més visibles. Així, un esboranc a la casa Marquès, a la terrassa de la casa Marquès, és el principal, eh, la principal afectació, tot i que bona part del mur d'aquest passeig, d'aquest carrer Francesc de Blanes, també s'ha vist afectat. La principal preocupació en aquests moments per part de la policia local de Palafrugell i també de l'Ajuntament és aquest esboranc i una gran esquerda que es pot veure des del passeig i que també podeu veure a través de les imatges que hem penjat a radiopalafrugell.cat i a l'Instagram. Per tant, doncs, aquesta és la principal preocupació i és que aquesta doncs, és la, una de les afectacions més importants que ha tingut tot lloc a casa nostra arran d'aquest uh temporal Glòria. D'una altra banda, en Pau també ens avançava que avui mateix, doncs, d'una banda, tindran una reunió amb diversos àmbits del consistori per marcar l'estratègia a seguir i també per fer valoració d'aquests danys que s'han anat produint i que també es poden anar produint en les properes hores i és que el temporal, malgrat que ha anat a baixa, doncs, els desperfectes que ha causat fa que altres parts siguin més vulnerables i, per tant, pugui haver-hi noves afectacions i una altra de les coses que faran des de Avavui mateix, eh, segons ens avançava avançavahir el regidor Pau Lladó és visitar els veïns ides els veïns i veïnes afectades per aquest temporal. Així ens ho explicava Pau Lladó en aquesta sintonia. Sí, demà començarem aquestes visites a peuu de carrer i ja des de l'ajuntament doncs han parlat amb aquestes associacions de veïns, que són els, els representants diguem die de cada nucli de Ca l'ellafranc i Tamarí, sobretot aquests nuclis costaners i demà, precisament demà baixarem demà, després d'aquesta reunió que tenim programada a l'Ajuntament per avaluar els danys i per, per preveure quin és, el, quin és el seguiment que farem a partir de demà doncs demà baixarem eh, aquí els nuclis i, i parlarem amb els veïns amb les associacions per veure quines són les seves necessitats i a veure si podem eh, també fruit d'aquesta reunió que posarem prioritats a veure si podem eh, també eh, ser Sí, parlar ells, a veure quines són aquestes cites reals que tenen ells com a, com a nucli. Per tant, ho farem en totes les tres uh, viles, a Villafranc, en Cali i en Tamariu, i ho farem demà. ...esta roda de contactes ja amb els nuclis de platja, també amb les associacions de veïns i veïnes i, doncs, òbviament, també amb els establiments afectats, per tal de saber doncs quines són les conseqüències reals d'aquest temporal i per començar a posar-hi, doncs, a subsanar, a intentar arreglar doncs, tots els desperfectes que s'han produït fruit d'aquest temporal. I després de fer aquest repasa a Llafranca, un moment doncs, per comentar el més destacat a Palamós, i és que continua doncs, la recerca d'aquest home que va caure al mar a Palamós dimarts passat, i també coneixíem doncs, que un veí de Palafrugell doncs eh, va morir eh, en caure al mar en aquest eh, port de, de Palamós. Repassàvem aquests fets ahir amb l'alcalde de Palafrugell, Lluís Puig, eh, una conversa que mantenia amb Rafael Corbí, us amb un fragment d'aquesta eh, conversa que eh, Rafael Corbí mantenia amb Lluís Puig, alcalde de Palamós, al voltant de les principals afectacions que ha causat aquest temporal a la localitat de Palamósina. El temporal doncs, ja, ja va de baixa, tot i això doncs, demanem que la gent segueixi extremant doncs les precaucions, especialment si s'acosta eh, doncs, a, a la línia litoral, que és on ha afectat més el nostre municipi, i desgraciadament, doncs, com comentaves tu, eh, tot i que les afectacions eh, físiques que puguem haver tingut al municipi es concentren a, a la línia litoral, especialment doncs, en aquesta zona de, de, del port de Palamós, de, de la zona de la Pedrera, on, on hi ha aquests magatzems, de, de, de mercaderies que han patit desperfectes, la zona del Port Marina i les Patxes de Llevant doncs, també doncs, lamentar doncs, això eh, la, la víctima que va haver-hi ahir al vespre en caure a l'aigua a la zona de, del Port Marina i aquesta altra persona que està desapareguda des de, des de dimarts al vespre i que quan estava realitzant aquestes tasques d'assegurar aquest vaixell mercant que tenim amarrat al, al Port de Palamós doncs, també va caure a l'aigua. Un dels efectes que comentàvem en Lluís Puig doncs, té a relació amb aquesta següent informació que afecta també a casa nostra i és que un veí de Palafrugell va morir ahir a causa de la borrasca Glòria, es va convertir així en la primera víctima d'aquest temporal a Catalunya. Es tractava d'un home de 69 anys, veí conegut d'aquí de Palafrugell i que va morir dimecres a Palamós quan una onada el va colpejar l'home. Veï de la nostra vila va anar al vespre al port de Mari, al port Marina i apunten que l'home volia comprovar que una embarcació a propietat seva estigués en bon estat. L'home va accedir a una zona del port que estava tancada al públic per la seva per perillositat però, no obstant això, després de deixar el vehicle a prop de l'embarcació, va accedir al recinte i tot sembla indicar que un cop de mar l'hauria colpejat fortament al cap i l'hauria fet caure a l'aigua. Malgrat que treballadors del port el van poder treure del mar i que personal del sistema d'emergències mèdiques van intentar renirmar-lo, finalment no van poder salvar la seva vida. David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, donava el condol als familiars de la víctima en aquesta emissora i a més a més us hem de dir que la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació de la mort, ho explicaven ahir els, eh, ho explicaven dimecres perdoneu, eh, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a través d'un tuit que va, van fer públic, que van publicar a tres quarts de dotze de la nit l'Ajuntament de Palafrugell en el seu sentit ahir doncs, va decretar un dia de dol oficial per la mort d'aquest eh, veí en senyal de dol, les banderes de les dependències municipals van una ja a mig pal, i d'altra banda doncs, també comunicaven que s'anul·laven tots els actes institucionals previstos per aquest cap de setmana. D'aquesta manera la corporació volia mostrar el seu dol i acompanyar la família del difunt en aquests moments tan difícils. moment ara per saber què va passar a Platja d'Aro, Quin han estat les principals afectacions que va deixar aquest temporal? a la localitat platgerenca i és que es va aixecar ahir al matí amb la tranquil·litat de saber d'una banda que el cabal del Ridaura havia aguantat sense desbordaments i amb la garantia que ja no bufaria més ben de avant la localitat platgerenca així doncs Ahí començava la lenta labor de recuperar un front marítim que s'ha vist fortament afectat durant els dies en què el temporal Glòria ha afectat a la Costa Brava. Les incidències més important s'han vist al front marítim, on hi ha hagut destrosses d'equipament públic i privat i on la sorra s'ha dipositat, sobretot al passeig i els seus carrers adjacents. Tornem ara cap al nostre municipi per continuar repassant tot allò que ha deixat Glòria al seu pas per Palafrugell i entre d'altres afectacions, a més a més del mar, doncs també hi ha hagut diverses caigudes d'arbres i d'objectes que doncs, són visibles encara en molts punts del municipi. El cap de la policia local de Palafrugell ja apuntava a mitjans de setmana que eh, havien rebut al voltant d'un centenar d'avisos eh, per caiguda d'objectes, molts d'ells d'arbres i ja ahir Pau Lledó alertava doncs que bona part d'aquests arbres, al final eh, la suma total arriba al centenar entre pins i altre tipus d'arbre que ha caigut arran d'aquest temporal de, de llevant i aquest temporal eh, a, a causa doncs, de la borrasca Glòria. En aquest sentit des de la policia local de Palafrugell i també des de l'Ajuntament doncs eh, posen el focus en evitar que la gent accedeixi a zones boscoses on encara hi ha perillositat de que puguin caure nous arbres perquè que malgrat que el vent ha anat a la baixa i que ja no existeix aquest temporal de llevant doncs eh, hi ha molts arbres que estan en condicions no gaire òptimes i que poden caure a causa d'aquest doncs, terra tan remullat i doncs, pel vent que va bufar per tant si hi hagués una nova tongada de tramuntana ara o hi hagués una altra tongada de, de llevantada doncs podia fer que molts d'aquests arbres que en aquests moments es troben en condicions doncs una miqueta inestables poguessin acabar caient, per tant doncs, doncs, des de la policia eh, de, local de Palafrugell i també des de l'Ajuntament recorden que s'han de fer cas els senyals i els talls en eh, els punts que es poden trobar doncs, amb alguna periodicitat com són zones boscoses o també camins de, de ronda recordem que doncs, eh, també poden haver-hi desprendiments de roques a causa d'aquests aiguats que hem tingut durant aquests quatre dies a Palafrugell El tercer punt de la comarca que visitem amb el qual farem valoració en aquest cas és Torruella de Montgrí. En Rafael Corbí parlava ahir amb Jordi Colomí, l'alcalde d'aquesta localitat que abarca també l'Estartit, amb el qual doncs, repassaven les principals afectacions que havia deixat aquest temporal glòria a, la, a Torruella de Montgrí i a l'Estartit. Després també podrem repassar eh, allò més destacat en eh, paraules del nostre meteoròleg, de Josep Pasqual des de l'Observatori de la L'estartit, de moment, eh, escoltem a l'alcalde de Torruella de Montgrí i a l'estartit que passava ahir per la sintonia de ràdio Palafrugell. Bé, alors, estem vivint amb certa preocupació. Eh, bàsicament, a primera hora del matí semblava que totes les alertes, de la perillositat s'havia acabat definitivament, que aquest migdia ja es podia aixecar tota, de nou la situació i, i per tant, no. Eh, retornar a una certa normalitat. No ha estat així perquè realment ha plogut molt a les capçaleres i el plantat de Sosqueda, doncs està desaigüent moltíssima aigua i això es està produint doncs que ara en aquests moments doncs, a uns quals quilòmetres amunt doncs, estigui baixant molta aigua i estem amatents a veure quan arribi aquí del Baix Ter a veure quines incidències pot produir. Estem aconsellant a tothom doncs que a la vora dels de la gent que està visquint en els masos, doncs que hi ha les precaucions i esperar que doncs que, que les motes don't aguantin i sembla que això serà i que no produeixin més pèrdues de les que ja han produït fins mm. ara. Dos dies sense que hi hagués servei escolar i que dilluns doncs, tampoc hi hagués classes, però sí que els centres escolars estaven oberts. Avui, amb tota normalitat, han tornat a obrir tots els centres escolars de Palafrugell. I és que en els dos darrers dies l'Ajuntament de Palafrugell havia decretat que doncs, les escoles estiguessin tancades, que no hi hagués servei d'escola seguint els Consells de la Generalitat de Catalunya. El comunicat canviaven des de l'Ajuntament era el següent. Des de l'Ajuntament us fem saber que les darreres informacions que disposem són que la previsió de la situació meteorològica empitjori durant la propera nit. Seguint les recomanacions de la Generalitat els centres educatius romandran tancats demà dimecres Dia 22 de gener, també el dijous 23 de gener, al matí hi haurà una persona de l'equip directiu per si sorgeix qualsevol dubte. Ajuntament de Palafrugell dimarts 20-15, ho enviaven a un quart de nou, i ahir i dimecres doncs, feien aquest mateix comunicat eh, amb una miqueta més d'antelació pels vols de les 7 de la tarda. Així doncs, després de dos dies amb les escoles totalment tancades i després de tres dies en el qual doncs, les escoles han tingut un funcionament estrany, avui torna el funcionament normal a les escoles de Palafrugell. I l'últim punt de la comarca del qual visitarem avui en aquest espai de l'hora del pis fregit és Calonja. També en Rafael Corbí va poder parlar amb l'alcalde d'aquesta localitat, de Calonja i Sant Antoni, i amb ell doncs, va poder conversar al voltant de les principals afectacions. En aquest cas estem parlant de Miquel Belllloc. Us deixem amb aquest fragment de la conversa que va mantenir Rafael Corbí amb l'alcalde de Calonja i Sant Antoni. Uh, la veritat és que no és que faci mitja por. Ara, en aquest moments, el que fa és una mica de amb el cos, eh, a veure l'estat en què està. en què està. Com ha acabat? Bueno, eh, molt afectat. Eh, hi ha diverses parts, com són els espigons, que potser són els més visibles, que són que, eh, dels tres espigons, l'espigó de la que és el que està més cap a Palamós, ha quedat totalment afectat, està, està destrossat. L'espigó del mig encara aguanta mitjanament de cent, i l'espigó Costa Brava, que és el que està més cap a Plagellada, per alguna manera, més cap a Terro Valentina, està també bastant molt afectat. Això són els més visibles, però després ens, ens estem trobant amb que el mateix passeig eh, hauran de fer tais, eh, per ja no només cotxes, sinó també vianants, perquè tenim llavissades importants a la Rocalla i i, i... i fins i tot en el carrer Girona s'ha fet un esboranc eh, en, en, en micro del pas de, de vianants. <t 'ha de tais> I després de fer aquest repàs de tot el que ha deixat al llarg d'aquesta setmana el temporal Glòria, tant a casa nostra a Palafrugell com també a la comarca del Baix Empordà, és moment per continuar, i és que aquesta nit tenim una cita al Teatre Municipal de Palafrugell. Són les noies del calendari i és una representació que és a càrrec de l'Aula de Teatre de Palafrugell Actua. En parlarem amb el director de l'obra de teatre, Dani Rebolló. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia ja. bon i bon bona hora. Bon dia i bona hora. Després d'aquestes pluges que han vingut aquestes Ai, setmanes, sí. aquesta setmana. aquests dies, doncs eh, sembla que avui ja comencem a veure una miqueta al sol, avui divendres, i sí, sí. avui arriba la vostra obra de teatre. Mira, avui arriba, i ara que parlàvem del temps, quasi no arribem perquè el muntatge de llums i de focus i tot això i els assajos patien per la, pel temps. De fet, vam haver de retrasar. Tot el, tot el sistema de focus i així perquè no teníem llum, o sigui que arribarem però... Amb la llengua fora, eh? Amb la llengua fora, exacte, exacte Doncs, per sort, eh, per tots nosaltres i per vosaltres també, que porteu oh, i suposo, molts de mesos treballant-hi, doncs finalment es podrà estrenar aquesta obra avui divendres a les 9 del vespre al Teatre Municipal de, de Palà-Frugell, com us dèiem les noies del calendari eh, ah, Dani, explica'ns una miqueta per a la gent que no mira. conegui aquesta obra les noies del calendari, primer de tot, dir-vos que estava s'ha abans una història real d'un grup de dones d'un poble d'Anglaterra, uh -huh. que, bueno, que eren companyes, tenien entre, entre 30 i 70 anys, eh, i eren companyes d'un institut d'una dona, no? un, centre, un centre de la dona. Eh, doncs resulta que amb una d'elles, el seu marit es va posar malalt de leucèmia, i a l'hospital, on van haver de passar moltes hores la seva dona, eh, estava sentada tota l'estona les -tota amb una cadira molt i molt incòmode. Uh -huh. Llavors, un cop el seu marit va morir, van creure-ho per eh, que seria bo recaptar fons per a la unitat aquesta de terminals eh, de poder-los dotar d'un sofà. I llavors el que van fer és, eh, com que cada any feien un calendari sobre esglésies, sobre paisatges, doncs aquest any fer un calendari d'elles mateixes despullades fent les seves activitats quotidianes, com podia ser la jardineria, la costura, uh, uh, coses que, que, que feien les dones en aquell moment. Uh, doncs, uh, aquest calendari no tan sols va funcionar molt, sinó que va triomfar, va arribar fins a Hollywood. Aquestes dones van ser entrevistades uh, i van recaptar no només per comprar el sofà, sinó tota una unitat sencera per l'hospital per, a, per, a, per als, als pacients que estaven terminals i els seus acompanyants. Mm -hmm. Doncs aquesta història es recrea de manera còmica, tot i que us he explicat una mica la història, però és una comèdia musical. Mm -hmm. Ah, d'acord. Perquè, sobretot, parla de dues coses. Primer, que és la superació, i després, de la bellesa, de la dona, en aquest cas, però que també és extrapolable a l'home, de la bellesa, de la maduresa. Doncs I una... és una obra davant de tot és una obra optimista i positiva doncs eh, malgrat aquesta història que hi ha aquest rerefons, eh, aquest optimisme aquest positivisme que, que vol transmetre que, que vol transmetre aquesta obra i que també voldreu transmetre vosaltres de fet en el cartell ja surt eh, una miqueta eh, la temàtica de, de que hi haurà poca roba no sé si... De que, de que hi haurà poca roba i durant l'obra es projecten les fotografies eh, i es pot veure com es fan aquestes fotografies individuals, és a dir, cada una d'elles és un mes del calendari mm -hmm. uh, i cada una d'elles doncs, surt, a, ja t'ho pots imaginar, amb poca roba i això, amb flors, amb, amb costura, amb, amb, amb vestuari... Bueno. Doncs eh, aquesta producció que, que ens porta a l'aula de teatre que serà interessant, eh, com d'altres que, que ens porten de forma recurrent, uh, quant de temps hi porteu treballant, Dani? Doncs, nosaltres portem aproximadament 11 mesos, tenint en compte que l'estiu normalment solhem aturar les classes, mm -hmm. uh, doncs, entre, entre 9 i 11 mesos, tenint en compte les festes i això. Mm -hmm. Fem un dia a la setmana dues hores i així ho assegem. I en aquest sentit, eh, i la companyia al final és la, la, la de sempre, però no sé si hi ha noves incorporacions respecte a altres obres de teatre que hem vist. De fet, uh, sempre hi han petites incorporacions, perquè hi ha ja gent mm. que ho deixa, gent que se reenganxa. Uh, en aquest cas, aquest any, són els mateixos que vam fer el microteatre l'any passat. És a dir, en aquest cas sí que la companyia és la mateixa. Podeu veure tots els actors i actrius que van fer el microteatre, aquells que vareu mm. venir. D'acord, i si no vau assistir, doncs ara podeu conèixer aquest, aquests actors que, i actrius que, que, que conformen la, la companyia de teatre, de, de l'Aula de Teatre de, de Palà-Frugell. Uh, Dani, el preu de les entrades ens el pots recordar, també? Sí, són 8 euros. D'acord. 8 euros i llavors hi ha preu tabarín, tabarín és per, per la gent jove que es queda a meitat de preu. Uh -huh. D'acord, doncs uh, aquesta proposta que arriba avui i divendres, però també en tot el cap de setmana, eh? ajactors, la podem veure el, el divendres, uh, i el dissabte a les 10 del vespre, uh, perdona, a pardonar, les 9 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda. Uh -huh. I després d'aquests uh, entrebancs que ens deies a, a l'inici d'aquesta conversa al voltant de, del tema de llums, eh, de doncs, problemes amb els assajos, uh, ara a poques hores podem dir doncs, de, de que es estreni aquesta obra. Com, com estan els nervis per, per, per part del director, clar, no, no, no puguem parlar amb els actors i actrius, però per part del director com, com va la cosa? Home, mira, a mi m'agradaria dir-vos que realment estic molt bé i molt relaxat, <ríe> doncs, però no, mentiria, amb la qual cosa eh, com que menteixo malament et <ríe> diré que bueno, sempre hi són els nervis, i més per el, de cara del divendres, que és el dia de l'estrena mm -hmm. el divendres sempre es produeix un efecte molt, molt bonic que és, com que estàs amb l'adrenalina al 100% Uh, l'obra encara no està posada a lloc, uh -huh. uh, es proveeix com un efecte màgic, com, un, com, una, com una espècie de catarsi. Llavors, sempre el dia és diferent a tots els altres dies, tant per positiu com per negatiu, perquè vas amb el nervi més a flor de pell, uh -huh. però aquesta, pro, aquest propi nervi et provoca que l'energia sigui multiplicada. De fet, per, per la gent que hagi doncs, provat alguna vegada teatre o que hagi doncs, actuat en algun recinte, sempre... Uh, no sé, eh? jo, jo tinc la, la sensació i ho he viscut que quan s'actua tres vegades la del mig sempre és una miqueta la més perillosa no sé si, Dani, tu sí. també tens aquesta sensació Sí, sí, sí, absolutament d'acord perquè sembla com que ja ha sortit el, el, el dia de l'estrena el del mig és com, bueno, ja ha sortit i em relaxo mm -hmm. i el diumenge ho dones tot o l'últim dia ho dones tot perquè és com ai, bueno, és el comiat, no? Clar i sí, sí, el dissabte és el, és el... si surt especialment bé és un perill. Estic a veure amb tu, sí, sí. Doncs uh, esperem que surtin bé tots tres dies, estem segurs que que, que, no, que que tots estareu atents, eh, perquè és això, eh? els nervis al final també donen aquest, aquest uh, miqueta doncs, que estiguis més alerta, no? Que, que, I tant. Que al final doncs, aquesta adrenalina que tu deies, doncs també es transmeti en aquest cas al, al públic espectador que recordeu, avui divendres i demà dissabte a les 9 del, del vespre i i diumenge doncs, aquesta obra la podreu eh, gaudir a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell. L'hem parlat una miqueta amb Dani. Eh, Dani, avui volíem centrar eh, la mirada en l'obra de teatre que, que estreneu, però des de fa uns quants mesos que esteu esperant un, que acabin unes obres, un altre tipus d'obres. Eh? Aquesta setmana hem tingut una reunió hem tingut una mica de mala sort mm -hmm. per dir una mica és un eufemisme sí. hem tingut molt mala sort i hem tingut problemes amb, el, amb les obres uh, amb la qual cosa bueno, uh, qüestions burocràtiques, legals uh, que no us explicaré perquè us adormiríeu mm -hmm. uh, però sí, sembla que tot uh, uh, estan encarrilat i estan encaminat i esperem que entre l'estiu i, i el Nadal vinent uh, tot pugui estar resolt i puguem ja estar al lloc perquè en aquest local l'esperem, vamos, és com, com, com, com l'embaràs un elefanta. això. Sí, eh? Que dura mesos i mesos i mesos. I tant. Eh, la veritat és que fa, fa molt que en parlem, eh? Ja amb, amb el sí. reglament de l'obra pública, ja dèiem, fa un any, doncs, que s'havien d'acabar a finals d'aquest any 2019, eh, que, que acabem de, de, de, de finalitzar. Encara no, ara sembla que s'allarga això mitjany més. Bé, esperem que arribi, que quan arribi, doncs, tot estigui en lloc i... No, i pugueu golding al màxim perquè doncs, és una infraestructura necessària i que al final també no només eh, l'aprofitareu vosaltres, sinó que també, fins i tot, altres eh, àrees de l'Ajuntament podran doncs, també tenir un, espai, un nou espai. Eh, tant, Dani, sí. només eh, desitjar-vos doncs, eh, molta merda a tots vosaltres i que vagi molt bé l'estrena i aquests tres dies d'actuació. Moltes gràcies i us esperem. farem llibres. Eh?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 i arriba la previsió del temps, que ens aporta, com sempre, el nostre meteorògic des de l'Estartit, des de l'Observatori. Observador, que li agrada que, que li digui a ell, en Josep Pasqual. Josep, bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia. Com anem després d'aquests dies en el qual he tingut força feina, suposo, no? Uh, sí, de fet, és un, bueno, un temporal d'aquests forts que no n'hi ha cada any. Uh, de fet, probablement és el més fort. Si més no, jo parlo d'aquí, de l'Estartit, perquè... Cada racó de la costa té les seves particularitats, no? Eh, per exemple, doncs, la costa, a partir del cap de Begú, doncs hi ha un canvi de direcció de costa, va de, de sud-oest a nord-est cap al sud, i de nord a sud cap al nord. I això també afecta amb, amb, amb els temporals, no? Segons la direcció que venen, segons la força, tot això. Aquí, concretament, amb tota probabilitat, ha estat el més fort des de l'any 2008, el que va haver per Sant Esteve, que va ser molt fort, eh, el 26 de desembre de l'any 2008, però també hem tingut, a part d'altres més petits, un altre que va ser també força destacable, va ser el del 5 de març de l'any 2013, que també va ser eh, monades doncs, semblants. El que passa és això que dic, que a vegades la durada, la força dels vents. No? Per exemple, en el cas de l'assertit, el de Sant Esteve de 2008, vàrem tenir puntes de vent més fortes i això en aquí concretament va fer més mal, però la particularitat d'aquest últim és que Uh, ha estat de molta durada, perquè va començar ja el diumenge al vespre i, i fins ahir al matí no? Vull dir, 3-4 dies i això, a d'hores, doncs, fa mal. Uh, també després d'això, doncs, el que més ha sorprès ha estat uh, precisament això que comentaves ara, aquesta durada, aquestes gairebé 4 dies que hem tingut. Uh, sí, vull dir, no és habitual. Amb els temporals normalment el fort és migdia o un dia, però durar tants dies doncs, no, no és gaire habitual. Ma, em comentaves això, no? De, de, jo t'he comentat això de la durada. Hi ha una durada que és uh, en bestial, però sobretot també, jo no sé si ho, ho porta habitualment, perquè l'aventada la, que hem tingut ens ha portat una gran quantitat de, de pluja que feia doncs, moltíssim, sobretot també a l'interior, però hem, hem llegit també a la nostra zona uh, pics que són extraordinaris de pluja. Sí, sí. Uh... Els florals habitualment doncs eh, són molt diferents en aquest sentit, n'hi ha que, a vegades que eh, arriben, tenim un fort temporal de mar i pràcticament no plou, en canvi d'altres doncs hi ha pluges abundants, en aquest doncs va passar que tenia doncs eh, aquest anticicló fort al nord de França, aquesta baixa al sud eh, de, de Balears, no?, entre els dos vents forts de Llevant i doncs eh, carregats d'humitat i eh, quan arriben aquests vents a la costa, al trobar el relleu, es veuen obligats a pujar, a ascendir, i això funciona com si fos una esponja que a mesura que van pujant, com que la capacitat de, de retenció de vapor d'aigua que tenen cada vegada és més petit perquè la temperatura baixa, doncs aquesta disminució de capacitat de, de retenció de vapor d'aigua doncs es transformen en petites gotes de pluja, que són els núvols, i la van deixant anar. I com que són, han estat uns vents continuats, doncs hem tingut aquestes precipitacions de llarga durada i per això doncs allà, les zones que hi ha més relleu, les zones, per exemple, del Perineu Oriental o les llilleries, doncs és allà on han deixat més perquè... Eh per aquest efecte d'esponja, podríem dir. Aquestes han estat doncs, les tempestes que hem tingut a casa nostra durant tots aquests dies, com com molt bé deien Josep fa una estona depèn de la zona en rebut més, ja sabem les cales de, de casa nostra no és el mateix que l'illa, per exemple, que Tamariu que ha rebut també de de ple a causa de la seva situació orogràfica i l'entrada uns pateixen més quan és graví, els altres pateixen més quan es llevant. Amb el vostre cas, la llevantada us ha tocat de plaer a la certitat en vam veure les imatges, eh, doncs, eh, que en certs moments eren bastant preocupants. Sí, eh, però eh, segurament no ha fet tant de mal eh, com el de 2008. milvuit, eh, sí que donc hi va haver de destrosses, algun dels prefectes, donc eh, les roques que aixica eh, el mar no? eh, la platja evidentment inundada i si això sumem, doncs el riu que baixava amb, amb força, doncs eh, tot plegat. Mm. Mm -hmm. Doncs, eh, força embolicat. El riu és un dels temes, ahir en parlàvem amb el vostre també alcalde de Torruller de Montgrí, l'estartit, que es patia bastant, ho hem vist a les imatges, eh, doncs, des del pantà de Sau Sosqueda, el, el pastoral, després baixant per la zona de Bescanó i arribant fins a Girona amb la inundació. També es patia molt a la zona del Baix Ter, una zona que tu domines, però que sembla que al final, tot i que hi ha hagut inundacions, eh, doncs, no ha sortit eh, tant de mare com, ens, eh, com algú s'esperava, no? Bé, el que passa és que la zona doncs, del Baix Ter ja, ja fa 50 o 60 anys el van canalitzar amb unes motes i, per tant, és molt difícil en aquesta zona, diguéssim, d'ullar cap al mar que, que es desbordi. Però sí que eh, doncs, hi ha moltíssims camps inundats per efecte de la mateixa pluja, no? Eh, és una zona on, eh, que està molt baixa referent al nivell del mar i és una zona molt planera. I, per tant, a més a més... Eh, antigament hi havia més recs, ara els regadius molt són eh, entobats i això no ajuda a desguassar, no? Mm -hmm. Anem a fer una mica de previsió, si et sembla, del, del que venen, eh, m'has comentat fora d'antena, quan com, com ho comentàvem, doncs que, que ara ja arriba aquella època que és més fàcil de fer-ho, no? Perquè no hi haurà gaire canvi, que tenim un anticicló sobre... Sí, eh, després, habitualment, després d'una temporal d'aquests, queden uns dies com molt tranquils, com si la mateixa atmosfera s'hagués sentat. Després de la, de, la la calma, no de la tempesta ve la calma, no en diuen? De la tempesta bé la calma. Sí, sí, i al revés també. <ríe> també, també. Sí, sí, sí, sí. Doncs sembla que tindrem uns dies tranquils, però què passa? Que estem al mes de gener, els dies encara són curts, les nits llargues i amb aquesta humitat, doncs eh, durant la nit hi uran aquestes boides, aquestes rosades fortes, fins i tot algun núvol baix que es, for, es pot formar i també doncs apareixeran algun núvols alts perquè començaran a circular a fronts al nord d'Europa i habitualment aquests que ens passen lluny, les seves cues doncs arriben portant donc aquests cirros, aquestsúvols alts, per tant un, a més a més amb vells fluixos, segurament demà una mica de gravi la tarda però poqueta cosa, i la mar a poc a poc irà millorant. S'anirà planxant una mica més, i encara vèiem onades que en un altre moment ens haguessin semblat eh, grossos, vaig estar per Palamós i Sant Antoni i les veiem, però després del que hem vist aquests dies ens semblaven suaus fins i tot. Eh, escolta, eh, Josep, per la teva opinió com a, com a persona, com a estudiós, diríem, d'aquests efectes, és que aquest temporal... Uh, i els que puguin venir, perquè diuen que em més, és motiu de, de, la, no sé, de la natura, que és normal, o és que realment estem patint uns efectes de canvi climàtic? Bé, uh, o sigui, el, el canvi climàtic és indutable. Uh, una, una altra cosa és si és natural o no, que, que doncs sembla que hi ajudem força, no? Però... Eh, els que fem observacions i que tenim dades doncs veiem que, que, que això és seriós, vull dir, la temperatura del mar ha pujat al voltant d'un grau els darrers 40 anys, eh, la temperatura de l'aire més d'un, i eh, una altra cosa més preocupant i referent això del temporal és que el nivell del mar a l'últim quart de segle ha pujat uns 10 centímetres. Llavors què passa? A la costa, que és alta, que és rocallós i tot això, no passa gaire res. Sí que eh, també es va rejussionant -er i de tant en tant baixen en rocs o baixa un tros de penya. no Però allà on t'afecta més és a les zones on hi ha platges, no perquè si la platja que habitualment està en una cota baixa, doncs si el mar és una mica més alt, representa que com si la platja fos més baixa, no? I quan hi ha un temporal, doncs, entra més eh, i eh, redistribueix la sorra. Veiem, doncs, que treu la sorra de, de l'allongada, és a dir, de peu de mar, i la porta cap més endins... I d'alguna manera això és el que fa recolar les platges, també. Mm -hmm. Doncs haurem d'aprendre com viure. Nosaltres que estem tan acostumats a viure arrenc de, de mar i tenim tantes coses, tants aports, passejos i cases fins i tot, haurem d'aprendre a viure amb això. Alguna cosa més que ens vulguis explicar, Josep? No, en principi, eh, res més. Doncs ens retrobem dilluns. Gràcies per haver col·laborat avui en un espai una mica més llarg perquè em volgut parlar d'aquesta eh, temporal. Josep Pasqual, des de l'Estatit, moltíssimes gràcies i bon dia i bon cap de setmana. Gràcies a vosaltres també. Bon cap de setmana a tothom. de la pausa publicitària en aquest espai matinal de Ràdio Palafrugell, un divendres més. Tornem amb nosaltres, torna a estar amb nosaltres en aquests estudis, la Carla Romagosa, bon dia. Bon dia. Doncs la Carla Romagosa, que com bé sabeu és la nostra especialista en salut pública i menopausa, que ens torna a visitar avui per posar la mirada en un tema que hem anat doncs, comentant així per sobre en altres càpsules, però avui doncs, ens centrarem en el tractament hormonal substitutiu, en el per què moltes vegades d'entrada les dones rebutgeu aquest, aquest, aquest tractament i doncs, tireu per altres branques i al final la, la Carla ens explicarà doncs, per què és interessant triar, que cadascú triar el seu tractament que més li convingui, però al final com dius tu, eh, Carles, sentir-se bé amb una mateixa. Sí, sí la importància és sentir-se bé, perquè el bé és tan relatiu com el malestar i el bé és decisiu. I si et trobes malament, has de buscar una solució. I, i a part dels casos clínics i de casos de menopauses precoces, mm -hmm. on el tractament hormonal substitutiu és l'indicat, perquè, com hem dit altres vegades, eh, els estrogens exerceixen com a escut protector de l'organisme i no podem estar sotmeses a exposades durant tants anys a la nostra vida tan llarga a no tenir aquest escut protector, mm, doncs necessitem aquest tractament hormonal substitutiu en les menopausos precoces, que va ser el meu cas, que mm -hmm. la vaig tenir als 39 anys. Eh, abans dels 40 anys es considera que una menopausa és precoç. Després també, quan les dones tenen tractament... Uh, tenen molta sintomatologia. si et trobes molt malament et veuràs de buscar una solució Clar. i ho pots fer com ho fa moltes, moltes persones, que és automedicant-se sobredicant-se eh, que no seria l'indicat? No, no, no, no, això no Allò en plan, doncs la meva amiga eh, es pren on agra i m'ha dit que va molt bé, doncs ara jo m'ho prendré Mm, i parlo també a nivell de complex vitamínic, una amiga meva ve uns que diuen que és tot natural i són uns polvos de color taronja no? i dius a veure, natural, de color taronja, pots uh, dir, no? dir que no són unes molècules sintetitzades uh, bé, no, no que porten bròcoli i remolatge ah, vale, vale, eh, vale. <laughs> això també és automedicació perquè li he dit la veïna i, i després s'ha anat a l'arbolari, s'ha comprat una infusió d'herbes per dormir que potser arriba i se'n posa massa i li està afectant el fetge sense que ella se n'adoni i pensa que s'està prenent una infusió d'herbes inocues sobredosificant-se ah. estic posant exemples extrems de, de, de, de, de dones que per fugir a un tractament adequat o d'escoltar el que realment l'evidència científica diu doncs rebutgen el tractament hormonal substitutiu i van provant com de tot Uh, i seguim la llista, doncs per exemple, perdonem-nis no per a això, però també es prenen, no? Aquella que diu, "No, no, jo no vull prendre medicaments" i per tant rebojo el tractament hormonal substitutiu, però a la nit em preng un orfidal. No? Això ho fa, això jo jo jo ho he viscut, diu, viscà en consulta. Eh. Per, per què? Perquè què no sé, perquè per hi ha aquesta mala visió, eh, del tractament hormonal substitutiu. Bueno, tot per què es tira això. Perquè hi per totes aquestes altres bandes que poder no sabem no donar-te no sabem l'eficàcia la sabem perquè a la veïna li ha funcionat però clar, la veïna no ets tu i per tant... la veïna no ets tu i potser el que estàs aprenent la veïna no és el més adequat perquè ah, és una que té una bueno, no sé, circula i arriba i es posa de moda, però això li podem dir com la crònica del pànic. Tractament hormonal substitutiu, crònica del pànic, i és el que explicarem avui. Si et sembla bé. Vinga, mira que una música. Vinga va. Tinc, tinc, per, per, tinc, tinc, per, tinc, tinc, per per per tinc, tinc, tinc. per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per que el tractament hormonal amb estrogens redueix substancialment u, el risc cardiovascular el risc de patir malalties cardiovasculars el risc de patir càncer de colon i a més a més millora la salut Òsea la famosa osteoporosi però d'on ve la crònica del pànic tot i això sí. després hi ja arribarem unes conclusions però del que, del que està bé i malament però tot va començar l'any 2002 on la, una organització americana que es diu Women's Health Institute eh. va llançar un estudi per avaluar el risc de, del tractament hormonal substitutiu sobre les cardiopaties, sobre les malalties de cardiovasculars. Sí. I ho va fer, fixeu-vos, eh, sobre cardiopaties. Ningú ha parlat de càncer de mama aquí fins ara, eh, que és el gran pànic. I ho va fer sobre dos grups, va de, entre 27.000 dones va crear dos grups el grup A tenia úter sí. i portaven un tractament amb estrogens i gestàgens i altra part d'aquest grupet portava placebo el segon grup estaven histerectomitzades vol dir que no duien úter i aquest grup, el segon només una part duien estrogens o sigui, no duien una combinació d'hormones, només estrogens sí. i placebo Bueno, van treure unes conclusions on sortia un percentatge de dones que, que, que es veia com un increment de càncer de mama. I, i bé, a més a més d'estar mal plantejat, perquè estava plantejat amb dones eh, postmenopàusiques, o sigui que ja feia més de 10 anys que havien tingut l última regla, mm -hmm. eh, se'n va fer ressò la revista Time. I el 2002 va treure una portada amb un títol que deia La veritat sobre les hormones. Ah. I això va causar el pànic absolut entre la comunitat mèdica i les usuàries. I això, aquest pànic s'arrossega fins a dia d'avui. Tot i que hi ha hagut estudis consecutius eh, continuats fins avui, en el 2009, el més recent, Eh, aquest mes d'agost que demostren mm, tot el contrari si no els, benefic el benefici, els beneficis del tractament hormonal substitutiu respecte al no prendre. N. ja veurem en quines circumstàncies mm -hmm. després d'aquest estudi va sortir una, un altre estudi en el 2006 on avaluava el, i concloia que eh, hi havia un menor risc de càncer de mama a l'iniciar el tractament quan més a prop de la menopausa possible Aquí ja tenim una pista. Sí. El 2007, perquè això dels estudis clínics continua, o si sigui, no és que un en faci un i es pari, sinó que aquells grupets, aquest grup A i el B, dels que tenia les dones que tenien úter i les que no, doncs se les va anar seguint, se les van anar, se va anar seguint a veure què passava. I, I el 2007 es va acabar l'estudi de les dones amb úter, és a dir, les que duien dues hormones combinades, estrogens i gestagens. Sí. I va concloure aquest estudi, perquè aquí ja havíem tingut 5 anys de pànic, no? de dir que provocava càncer de mama el tractament humano-sustitutiu, doncs, al final, aquest estudi va concloure que eh, hi havia un increment de càncer de mama i de malaltia coronària, però saps de quant? De només del 0,08%. Què vol dir això? 8 de cada 10.000 dones l'any. Vamos, molt poc. No. Home, molt poc, no. els resultats eren relatius però, però clar. jo amb aquests, amb aquests resultats segons estil de vida i segons com li es digués donat de qualsevol altra manera el càncer de mama no? dir, atribuïble al tractament hormonal substitutiu eh, ara per ara amb els resultats que s'havien avaluat el 2007 no, no, no es podia definir mm -hmm. si era degut al tractament hormonal substitutiu en el grup A que duien estrogens i gestagens i el, i, el, i el problema, podries fer una micaeta també el fet doncs, que, bueno, clar, el 2002 ja es publica això a, a la revista Time. 2002, 2002. per això que i s'acaba l'estudiquet el 2007, tenim aquests resultats continua, a continua no? però clar, és això no? és per explicar-me una mica això, la pregunta que t'he fet, per què no? aquesta por encara a 2020. Bueno, perquè es va crear molta premsa mm, i, es va, i, i, i, i tot al final en realitat la, l, ens anticipem una mica el que, com ho volia explicar però que el risc està més relacionat amb el tipus de tractament, mm -hmm. amb la combinació d'hormones que es faci servir la dosi i el temps. Però en qualsevol cas, els avantatges superen els inconvenients. Perquè, per exemple, el grup de que, que estaven isterectomitzades, que, que no duien, que no tenien úter, mm -hmm. que eren d'entre que el grup B i només duien estrogèns i una altra part placebo. Sí. Eh, es va veure que aquest grup no, tenia, no, no presentava increment en el, en el càncer de mama i hi havia un lleuger increment en, en, en enfermatat coronària. Mm, estem parlant de, de, del càncer de mama, era un 0,07%, o sigui, 7 de cada 10.000 l'any. Mhm. Uh -huh. A la vegada, el 2007 també es va iniciar un altre estudi comparatiu que avaluava el risc de càncer de mama amb diferents descombinacions d'hormones i aquest, aquest altre estudi que es va iniciar paral·lelament al 2007 va acabar el 2013 i, i, i, i, i va concloure que es disminuïa el càncer de mama en alguns casos. per tant, Eh, en alguns casos que portaven estrogens i progesterona micronitzada, per exemple, no? mm -hmm. que són d'un altre tipus d'hormones. Novament, doncs aquí ens parla del càncer de mama, o el risc de patir càncer de mama degut al tractament unor substitutiu, està més degut a la combinació d'hormones, a la dosi i al temps d'ús i en el moment de, de, de que s'inici el tractament. Sí? Clar, em seguiu? Sí, ja, clar, amb aquests percentatges tan petits també al final hi ha un... una... clar pot haver-hi factors que no siguin pròpiament del tractament aquest que s'està seguint, no? Sinó Probablement, factors sí. Factors una miqueta doncs, poder de, de, de la persona pròpia, no? Que poder més propensa a patir càncer de mama, en aquest cas. O, clar, estem parlant de percentatges molt petits. No arriba ni a l'1%, per tant... Sí, uh -huh. sí, és un, és un percentatge molt bueno, petit. No arriba ni a 1%, i... perdó, és que no arriba ni al 0,1%. No, no, ni clar. al 0, ,1% com a 1%, mm -hmm. no? Exactament. És 0,08% eh? en el grup A i és 0,07 en el grup Per això, B. per això. Mm, I, de fet, aquest grup B, el segon, el que portava els que no tenien útils, les dones no tenen, sense úter i estrogens i placebo, mm -hmm. mm, en el 2011 es va concloure i es va acabar l'estudi amb la conclusió de que no es produïa increment de càncer de mama. Tot i això, s'ha seguit com rebuscant, no?, i el 2015 va sortir un altre article o un altre estudi que deia que hi havia menor risc de patir eh, menor risc de patir malalties cardiovasculars en dones que inicien el tractament en els deu primers anys de la menopausa. Clar, aquí ja ens estàvem enfocant ja s'estan enfocant en el perfil i en, en, en, de dona. No? Mm -hmm. Potser la mostra no era l'adequada. Per això, molt, molts, eh, molts investigadors i que han fet recerca, eh, com el doctor Pascual García Alfaro, per exemple, o eh, el doctor Sánchez Borrego, també, doncs, saben i estan tenen el coneixement i han investigat prou com per saber que les bases dels primers estudis que van crear la gran alarma estaven mal fonamentades. Perquè, com deia bé, doncs les dones que aquí, va la mostra de l'estudi, eren dones que feien més de 10 anys que estaven en, en menopausa, eren postmenopàusiques. Mm -hmm. I finalment, aquest agost, segurament molts ho haureu llegit en alguna revista o en un diari quan estava estàveu a la platja, sí, doncs va sortir una combinació de 58 estudis Què vol dir això? Doncs que uns investigadors van dir anem a veure què passa i anem a veure què s'ha escrit sobre el tema i anem a fer una recerca bibliogràfica que se'n diu i van trobar una combinació de 58 estudis i el seu objectiu era valorar la incidència estimada de càncer del tractament hormonal substitutiu sobre el càncer de mama i van concloure després de barrejar-ho tot mm -hmm. que, que sense tractament les dones sense tractament eh, corrient el risc de patir eh, càncer de mama en un 6,3%. I que el tractament combinat durant 5 anys amb dones que s'hi tenien, el risc era d'un 8,3%. La diferència hi ha, però no és, no, no, no, és, no, és, no és tan gran. Això ens porta, novament, a concloure que el risc està relacionat amb el tipus de tractament és a dir, la combinació d'hormones la dosi i el temps i en el moment en què s'apliqui en el que es faci servir després hi ha també doncs, les condicionants i, i el, el, el, genètica de cadascú, la genètica no? i, i el que bueno, i, i després els factors ambientals no? mm, que fa clar, clar. que hagi que una dona hagi tingut eh, s'hagi exposat més al patir eh, càncer de mama, però, però en, re, en relació a això, doncs, és que els avantatges superen els inconvenients. Mm. Mm, què hem de dir? Les persones que, que ho saben, que ho han patit, ho saben perfectament, les dones que han patit càncer de mama o que han patit un càncer no poden, no poden utilitzar el tractament hormonal substitutiu i han de buscar altres vies. Mm. I aquí és on s'obre el meravellós món de les teràpies complementàries que a mi m'encanta no, no estic sent irònica ah, val, perquè... ara ha eh? no ha no, preguntat no. però és el meravellós món en el que tothom creu que tot funciona i aquí és hem de puntualitzar uh -huh. eh, per exemple jo que sabem què és la fitoteràpia, va, la definim, no? És, és, és la ciència o el coneixement mèdic que estudia la utilització de les plantes medicinals i els seus derivats amb la finalitat terapèutica, ja sigui per prevenir, alleujar o guarir enfermedades, mm -hmm. no? I d'això els xinesos en sabem moltíssim, la medicina xinesa és meravellosa, sí. utilitza moltíssim la, la fitoteràpia. Mm. Però no tot funciona, ni tot té evidència científica, ni, ni, ni tot és inocuo, com deia al principi. Clar, pensem que poder ser natural, perquè ve d'una herba o una clar, planta, clar. Eh, bé, si m'ho prengui no funciona, doncs no passa res, no? Exacte. Sí. Un altre, no? Un és molt més que això. És molt més que això. I, mm -hmm. i s'ha de tenir en compte també les necessitats. Hi ha unes plantes que es diuen adaptògenes, que són unes plantes, jo dic que és molt darwinia, darwinia el, te, el concepte de, de, de definir una planta com adaptògena, com que adapt, s'adapta al teu cos a, sí. a al que exactament el teu cos necessita em sembla preciós això. això. Eh, n'hi ha, n'hi moltes n'hi ha com com, eh, com la maca eh, n'hi ha moltíssimes més en el llibre em vaig escriure un fragment ara no el tenia preparat, però si el trobé seria meravellós perquè, perquè ens explica ens explica molt sobre, mm. sobre aquestes plantes i del que significa les plantes adaptògenes n'hi no? ha moltes i no totes tenen doncs, una evidència científica al darrere i n'hi ha moltes que tampoc coneixem, no? que pot causar si no funcionen o, o què ens pot uh, provocar en el, no, el nostre organisme. Eh? Exacte. Uh, més enllà uh, que no són inòques, que les sí. plantes també són farmacologia i hem mm. de ser conscients. Uh -huh. I tant, ja es feien serveis de fa temps enrere per algun motiu. Eh? I, I, tant. Aquestes, uh, I tant. I també en aquestes varietats que, que doncs, uh, sense la química doncs poder també provocaven això, aquestes mm. uh, efectes en el nostre organisme. Hem, has de la, hem començat a parlar de la fitoteràpia ara i no sé si vols uh, posar la mirada en alguna de les... Uh de les plantes o les, allò que diguis, ostres, quan parlem de menopausa i les dones que tiren cap a fitoteràpia mm -hmm. sempre van a parar cap a tres o 4 uh, plantes que sembla que siguin mariculosos per a tothom i, i com veurem no, no, no acaben de ser eh? Sí, home, jo diria jo et deixaria unes quantes sobre la taula i en parlem en un proper capítol, potser, no? Sí, sí perquè tenim, la, la gent parla de l'onagra mm -hmm. A veure Doncs, uh, si et sembla, ho, ho deixem així Uh, avui Va, hem començat a parlar d'aquest tema com que és un bé. tema que dóna per molt, molt doncs en continuem parlant el següent dia Molt bé. i així uh, també deixem la gent una miqueta amb, amb ganes, no? amb tant, amb ganes agra, de d'hipèric de trèbol, de soja us deixem amb aquesta crònica de, del pànic que ens ha donat la Carla que ens ha explicat la Carla i uh, en el propi programa doncs uh, aprofundirem més en la fitoteràpia i en aquestes plantes que que sembla que ho hagin de, de curar tot I, i, no, i no és pas ben bé així o eh? potser sí, però... però clar, no tots els casos, eh? no. no funciona per tot Fins no. doncs, Carles, Gràcies, fins la Carla hem arribat al final d'un nou programa de l'Hora del Peix Fregit, en aquest cas el programa número 106 d'aquest divendres 24 de gener, una setmana marcada doncs, per aquest temporal que hem tingut associat a la borrasca Glòria i doncs, que ha deixat tot aquests danys que hem anat repasant també avui en la primera part d'aquest programa, la part més informativa i aquesta càpsula de la Carla Romagosa així com l'entrevista que us hem oferta amb Dani Rebollo doncs la podreu trobar a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat en les properes hores, en els propers minuts i per tant la podreu tornar a escoltar Nosaltres, els de l'hora del peix fregit ens retrobem Dilluns, amb noves informacions i noves càpsules i fins aleshores doncs, seguiu tota l'actualitat de Palafrugell a través del nostre portal web. Que passeu un molt bon cap de setmana.